проблеми от съвременния свят. Днес ще говорим за левите и десните перспективи към паметта за, за комунизма. Аз съм Мила Минева и модерирам тези дебати с огромно удоволствие. До мен е Михаил Груев, изследовател на, на комунизма и историк. От другата ми страна е Георги Медаров, който пък е социолог и също се занимава с изследвания на комунизма. Това е граждански дебат, затова ще спести академичните титли. Само ще кажа, че и двамата имат голям и впечатляващи следователски опит. Дебата ни ще протече, общо в следната рамка. Двамата говорители ще имат по 10 на минути, за да заявят позицията си. Лява, дясна или отвъд лявото и дясното. След което ще имат време за реакция един към друг. А след това вече, а, вие ще можете да се включите с реакции, коментари и въпроси. Ще ви помоля да се представяте и да сдържате изказванията си в рамките на около 3 минути защото нашия живот се ръководи от мачовете и както след изборите се оказа, че има важни мачове, които спряха някои пресконференции, така и днес има важен матч, така че до към 9 нашия дебат трябва да, да свърши. Надявам се, че с това рамката е ясна и ще дам първо думата на господин Михаил Груев, за да разкаже своята позиция по левите и десните перспективи към паметта. Много мои колеги, приятели или поне познати, да благодаря на своя ред, че така сте отделили време да дойдете тук и да ни чуете с колегата Медаро. Сега, за да не бъдем обвинени в задкулисия, както сега е много модерно, трябва, трябва да кажем най-напред, с него сме е, така добри приятели и ако че се съгласих да участвам в подобен дебат, тъй като моята позиция е малко по-мюансирана, то е защото е, така виждаме от негово лице един е, млад човек с е, много перспектива най-напред. И второ за това, защото той се опитва да е, така дефинира някакво ляво мислен от, както аз изразявам, от не тип. Дефицита на такъв тип мислене и говорене обромен. И аз считам, че и тези, които условно са позиционираме в десния спектър, също трябва да подпомогнем така да се каже, раждането на едно такова модерно, Теоретизация въобще. А, сега, в последния момент, тук е колегите от а, Червената къща а, поискаха да дадем нещо като стейтмент или да, да знам като позиция някаква. А, и още в нея, а, всъщност, аз написах, че а, на мен а, това леви и тесни альтернативи наудачно и контрапродуктивно. След това видях, че така се нарича цял, целият дебат и има леви и десни перспективи за бедреже и така надатък. Е, но, явно, това е, е така формата зададена от червената къща. Защо е, всъщност читам, че е, този тип позициониране и дефиниране е контрапродуктивно? За е това защото всъщност стигаме имаме в в обществото през последните 20-ти на години, може би малко повече вече, но не от самото начало, това трябва да го кажем, няколко различни прочета на близкото минало и в частност на комунистическата епоха. Значи, имаме един ясно изразен такъв, една ревизионистична тенденция, да наречем, или, литература на нормализация която се опитва да представи така, комунизма в едно лонг дюре като част от историята и в частност българската история, която пък не е особено богата на демократични традиции и практики, да бъде представено като така поредния преход в, в българската история. Това е която условно бихме могли да дефинираме като лява, но както може би по так ще стане дума, тя не е и само лява. Другото, което така имаме, имаме литература на демонизация на комунистическия разказ, която общо взето функционира огледално на първата, по-маргинална тя така акцентира върху най-кръвата и турбулентна фаза от установяването на комунистическите режими в България, таки в, в цял свят, която действително става с така, реки от кръв. И Общо взето се опитва така да се каже, да сложи всичко обаче под, под тази жарка. Основно казвано, тя може да бъде характеризирана ясна така че ясното за мен е много по-широко понякога. Литерату... Третият тип, според мен, така говорене за комунизма, това е най-масовия най случай в академичните среди, това е позитивистичното фактографско описание на събитията с стремежа да си избягва оценка. на българското общество, в началото на 90-те години, когато действително имаше нужда от тази инвентаризация на фактите от целият този период, които не се знаеха, не се познаваха или бяха, така да се каже, съзнателно изопачени и манипулировани. Но този тип литература се задържа прекалено дълго. Тя продължава да доминира и в учебниците по историята като нашия дебат е по някакъв начин и а, адресиран към образованието, към, а, начините и формите на преподаването на тази епоха в училище, а, трябва да кажем, че а, този а, позитивистичен, да го наречем, или фактографски наратив, а, той определено доминира в а, учебниците по история. А, може би на това ще се спрем те са пълни с изключително много фактология, без да бъдат аналитични и без да дават а, някаква ясна морална оценка и, и коректно. И за мен а, това е, е така основната причина, всъщност, а, историята на тази епоха да бъде неинтересна за децата, да, а, да бъде и трудна и, и за преподаване, и не смила, и така нататък, и самите учители да, да бързат, така да се каже, да минат върху този материал, колкото се може по-натаря. По и четвъртият така, тип, писане и, и мислене на комунизма, това е така мислене на така, гражданския и морален консенсус. Около така оценката и за тази епоха. Истините да ви кажем, че няма, няма една истина. А, до голяма степен а, този тип а, така разбиране на, на нещата, към което се придържам и аз, тук трябва да кажа, а, почива най-напред на една външна, една външна рамка. Това е а, и това се отнася за цялата страна. Това са фактически двете резолюции на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. 10-96 от 96-та година и 1481 от 2006 година. Това е, е и на е, така, е, посланието на Европейския парламент за тоталитаризма и Европейската съвест. И във вътрешен план това е, е закона от 2000 година за обявяване на комунистическия режим за престъпление. Както в а, резолюциите на Съвета на Европа, така и в а, тази платформа за европейските съветски тоталитаризма, а, там се казва, че а, всъщност а, тези не може да има задължителен характер, на, а, да има нормативен характер всичко това върху историята, върху производството на а, исторически знания и въобще върху интерпретациите а, на миналото. Заедно с това обаче, те съдържат е, една морална оценка, която действително е от е, гледна точка на днешния ден и тя не може да бъде друга, освен осъднителна. В този смисъл, моята гледна точка е, че е, ние трябва да се придържаме към е, този граждански морален консенсус или поне стремеж е, за е, интерпретацията на е, комунистическата епоха. Не бива да има премалчани Знаете, че е, самото писане на история е до субективен процес. От е, автора зависи кои факти ще привилегирова и кои ще подцени или въобще ще пропусне. А, но така или иначе, когато е, имаме един е, общ консенсус е, в обществото, който ми се струва, че е на път да се появи или е в процес на, на поягаване, около това, че всъщност комунизмът е несъвместим с ценността на демокрацията, които приемаме за базисни за нашето общество. И същевременно не се опитваме да, излично да го демонизираме. Така да се каже да го изведем пред скоба от цялото развитие на човечеството. Тогава ние ще имаме един действително едновременно морално справедлив и фактологически коректен разказ Разбира се, това са идеални категории, всеки се стреми в, в, в творчеството си, в начина по който се изразява да го достигне и всеки по, в различни степени успява. Накратко казано, това е така моята позиция и това е моята теза, която по нататък възнамерявам да поддържам. Благодаря много. Само преди да дам думата на Георги Медаров ще кажа, че Днес бяха публикувани данни нещо като анализ на агенция Афис, според които данни, 51% от българският народ оценяват положително или по-скоро положително времето преди 89-та година. Та в този смисъл виждането на морален консенсус около съдителната присъда ми се струва любопитно и ще питам на базата на какво виждате възникването на този а, граждански консенсус, но сега давам думата на, на Георги Медаров. Благодаря много. Направо ще започна. Кратки отговор според мен на този въпрос. Дали а, са чували се? Дали е възможен единен национален разказ? Според мен е невъзможен. Не защото не трябва да има такъв, а защото е невъзможно чисто практически. И според мен това е така поради следните причини. Първата причина е, че а, е свързана с някои опити за тотализиране на на разказа за минути, които тръгват от предпоставката, че истината се знае, че учените вече са открили истината за комунизма и тя остава просто да се предаде на масите. Тоест, тяхното фалшиво съзнание да бъде, да бъде разсеяно чрез някаква просветителска дейност. Обаче, това е такова разбиране дълбоко погрешно, поради това, че няма, няма такъв консенсус дори на нивото на антикомунистически изследвания. Най-груп пример давам. Някои а, автори, които разглеждат комунизма осъдително, смятат, че той трябва да бъде осъден поради това, че е антинационалистически. Че е бил предателство спрямо националните идеи на България, използват се изрази като по султаново време, че е било ИГО и така нататък, и така нататък. Други пак, антикоммунистически изследователи, осъждат комунизъм по точно обратните причини и откриват точно обратните неща. Твърде много национализъм, най-грубо казано, прекалено националистически, че е бил. Със това най-елементарно противореч. Искам да покажа, че а, е, такива има много смисъл. На нивото на конкретните аргументи могат да бъдат намерени супер много такива напрежения, но това не е някакъв проблем на литературата. По-скоро отразява богатството на, на научния дебат и епистемологическата невъзможност да се тотализира някакъв, някакъв, тип, а, а, коз... някакъв, тип, някакъв тип истина за, за миналото. И... А... Това отразява това, което а, невъзможността да се реализира мракобесната идея за окончателно затваряне на страницата по думите на Румен Аврамов по повод дебатите за комунизма. Но тия противоречия не са само на нивото на конкретните аргументи в антикомунистическите изследвания, защото те могат да придобият обща форма да бъдат разпознати като част от едно цяло през заявката, че споделят някаква обща тоталитарна парадигма. Но работата е там, че такава тоталитарна парадигма също не съществува. Има най-различни употреби на понятието тоталитаризъм които варират в миналото и не само и в... дори и сега. Но ще дам само най-банален най пример за цитираната по-скоро ритуалност, според мен, отколкото чете на Хана Аренд която предлага а, разбирането за тоталитаризма не само да се ограничи до сталинизма и нацизма, а също и така тя не смята, че той е набор от абстрактни характеристики, както е при Фридрих и Бжежински, например, а говори за кристализацията на множество елементи и конкретни исторически практики, проистичащи от опита на европейския антисемитизъм и на империализма. Като всъщност втората част от книгата и за тоталитаризма се казва, с, с това заглавие империализма, и в нея, тя говори за империализма в традицията на класическата теория на империализма. Това са нали, автори като Хобсън, Хилфърдинг, Роза Люксембург, която тя, ако се спомням правилно, нарича брилянтната Роза Люксембург и Ленин. Като тя критикува Ленин в кавички, заради това, че смята, че а, не, а, империализма не е последен стадий на капитализма, тя казва, че той е първия стадий, в който европейската буржуазия управлява сама. Тя каза, че мечтата за самоцелно натрупване на капитала може да се задоволи единствено, ако се прехвърли върху самоцелното териториално натрупване. И че, ще я цитирам, най-радикалната и сигурна форма на притежание е разрухата, само защото разрушеното от нас със сигурност ще е вечно наше. Обществената система, основана на собствеността, не е способна да постигне нищо друго, освен окончателната разруха на цялата собственост. Нали, това, което е важното, което искам да покажа в случая, е, че за нея, освен, нали, че е интересно да се изважат такива антикапиталистически цитати от а, Хан Аренд, е, че нейното разбиране за тоталитаризма не може да се мисли извън описаната от нея конюнктура, в която се застрещат империализма, натрупването на капитала, модерната бюрокрация и масовото унищожение в а, модерните консуагри, родени в, а, първо в Индия и Африка, не в Польша и Сибир. В този смисъл а, тя от една страна е... А, Припозната като споделяща тоталитарната парадигма, от друга страна, може да бъде вписана в това, което ти нарече един нормализиращ и ревизионистски разказ за комунизма. И такива напрежения между различните употреби на понятието тоталитаризъм има много, както в научната литература, така и публично. Та често се говори също за това, че в крайна сметка не са толкова важни фактите, а ценностите. Обаче, както казах, осъдителното говорене за комунизма може да проистича от корено различни, абсолютно противоречиви ценностни предпоставки. Ще дам само един пример, малко крайен пример, но за да мога да го нагледя това, което искам да покажа. Та, Борис Станимиров, който е шеф на екипа на призбрания за евродепутат от ДСБ, Светослав Малинов, например, постоянно пише статии, че мултикултурализмът бил днешния тоталитаризъм. Той го нарича по-тъп брат на комунизма, също така говори за нов световен ред, и така нататък. В неговите статии бялата раса е принудена да се извинява за собственото си съществуване. Но не всичко било загубено, защото един цитат от него, «Колкото по-безумни и нагли са провокациите на мултатата, колкото по-голи травестите танцуват по камьоните им, колкото повече пари крадат НПО-тата им за ромско включване, толкова по-рано ще се появи тази реакция и по-твърда ще бъде тя, с което той визира норвежкият терорист Брейвик». Разбира се, не всички осъждания, очевидно на а, осъдителни разкази. Не всички са толкова радикално противостоящи на човешките права, разбира се. Но ще четираме едно изследване, скорошно изследване на паметта за комунизма в България, в което един от измерителите на това дали има или няма памет е именно отношението на, на младите хора към, към правата. Като то нали, е заявено като изследване на демократичните ценности на младите хора, както и нали, на памета за комунизма. Като и тук ще цитирам, защото използвам категориите на самото изследване. Изследователите открояват информирано мнение, което е налично при по-образованите жители на големите градове, схващащи глобални и на аспект на човешките права. Обратно на тях, пак по категориите на изследването, неинформираните, бедните и нискообразованите, жителите на малките населени на места, най-младите, малцинствените общности, допускали грешката да наблягат на социалната защита и правото на труд. Разбира се, а, разграничението между мнозинство и елит в, този тип, в това конкретно изследване а, не е ограничено до, до а, отношението към правата. А, също така се говори за това, че високообразованите жители на столица, сред извинете, високообразованите жители на столицата са регистрирани задоволителни и нива на разпознаване на същността на съветската армия, като, цитирам, окупатор, поробител, завоевател и узурпатор. Но това били едва 9% от респондентите. Друг проблем, както констатира изследването, е, че едва 10% склоняват да опишат позитивно за богателите през прехода. Искам да покажа следното, че говоренето за липсата на памет може да тръгва от корено различни и несъвместими, несъизмерими ценностни предпоставки. Както и да има своите политически ефекти днес. Например, като това да се каже, че живеем в най-добри от всички възможни светове. Макар и едва 10% да описват позитивно за богателите от прехода, но това е така, защото нямат памет. Или Наред са, схващани, или наред са специфични схващания за човешките права, изключващи социалните, економическите и културните права като нелегитимни, принадлежащи на социално ощетени малцинства, защото които нямат памет. Това, така, накратко, осъдителното говорене или говоренето за липсата на памет са вградени в най-различни политически проекти и проистичат от корено различни ценности. И в този смисъл ми се струва, че дори на тяхно ниво не може да говорим за някакъв демократичен консенсус, защото понякога са просто радикално, радикално различни. Разбира се, невъзможността да се тотализира една истина за комунизма не означава, че тази истина не може да се конструира поли... за политически цели, с политически инструменти. Тоест, .е. закони, забрани, бюрократични документи, декларации и така нататък. В крайна сметка, няма не едва и проекта на националната държава и на националното образование да изфабрикува минало, да изфабрикува национално минало за целите на конструирането на модерния гражданин. Обаче, ми се струва, че в настоящата ситуация този модерен национал. Проектът е вече подкопан. Образователната система не може да удържи един разказ за миналото, поради това, че тя се конкурира с преди всичко пазара и гражданското общество. Конкурира се от, с всичко от псевдоисторически бестселъри, популярни телевизионни предавания на историческа тематика, както и с, не знам дали сте го виждали, един собственик на малка книжарничка на гарата на съветска гара се решил да си сложи портрет на Сталин. Календар всъщност на Сталин от тази година. Всичките тези микроформи на памет влизат в конфликт с всякакъв опит да се, да се тотализира един разказ от системата на националното образование. Така наречената носталгия всъщност е опосредена изцяло от институциите на, на либералната демокрация. Независимо дали става дума за рекламите като кускат от едно време или интернет страници, може би я знаете, спомени от Народната република, която е изключително популярна и има над 100 000 харесвания в Фейсбук в която се тематизира така наречената разруха, живота преди и сега или пък а, съвсем други форми на памет, като хипстърски ресторанти, които капитализират от а, социалистическата естетика. Да всеки опит за национализиране на производството и разпространението на историческата памет от държавата ще се провали, ако научете дълбоката противоречивост на множествеността на формите на памет, както и разбира се конкретните механизми за нейното възпроизводство. Но дори да допуснем хипотетичната възможност, че едно описващо себе си като мълцинство, което притежава правилната памет чрез политически инструменти, като мащабни държавни инвестиции, закони забрани на символи, идеи и така нататък, успее да наложи правилната памет на мнозинството. Не виждам как този проект би успял да се представи за демократичен. И тук, ако трябва да защитам лява позиция, все пак трябва да се съглася с проблематичността на това да оставиме. Производството и разпространението на историческата памет на саморегулиращия се пазар и на гражданското общество. Но за да се, поста, да се противопоставим ефикасно, да, да изградим една ефикасна демократична опозиция на силите на демократичния пазар в полето на производство и разпределението на паметта, струва се, трябва да се съчетат именно практическите специфики на днешното и производство, и както и нейната множественост. Да се признае равноправието на всички възможни форми на памет, независимо дали са на мнозинството на мълзинството на, на репресиране или на палачи, и така нататък. Uh, и съвсем накратко с това ще завърша, пак във връзка с консенсуса за, върху, върху интерпретация на миналото. Струва ми се интересна тук дефиницията на демокрацията на френския философ и критик на тоталитаризма Клод Лефор, който казва, че демократичните общества, за разлика от предмодерните, да, uh, предполагат разделение между мястото на властта и тези, които моментно го вземат. Тоест... За да може да функционира демокрацията, то мястото на властта трябва да остане празно. С други думи, конкретното съотношение на силите, произвело един или друг документ, не може да монополизира правото да се говори от името на народа, т.е. в името на демокрацията, затваряйки от опичните хоризонти и възможности за едно различно бъдеще. В този смисъл и да сме в демократичната ситуация, в този смисъл, за да останем в една демократична ситуация, не може определена група да разпределя коя памет е легитимна и коя не е, чие схващане е законно и чие не е, без значение дали става дума за баташкото, коне комунизма или за каквото и е друго. Залозите на памета не са в миналото, а са днес и утре. Отнемането на правото на памета означава отнемането на правото на бъдеще и съответно е отхвърляне на самата демокрация. Благодаря много. Аз ще си позволя да очертая един консенсус, който възникна между вас, а е именно, че залозите на паметта са днес. А, струва ми се, че това е предпоставката, която започваме изобщо разговора върху. върху Помет, иначе, за какво да си говорим за, за близкото минало, ако всъщност не си говорим за политическите употреби на, на това близко минало. А, разбира се, въпроса ми е как си представяме? аз не си представям, може би е бедно въображението ми, а, тези множествени памети под формата на дидактичен инструмент. Нали? Много бих се радвала да ни разкажете тази образователна ситуация, в която всички памети и групи имат... А, имат мястото си, а, както и да ви правото, но сега имате право на реакция един към друг. Предлагам ви да се ограничи, да се пак в два-три въпроса един към друг и след това да отговорите на тях. Ако искате да започнем отново по същия начин, господин Груев първо и после господин Медаров. бабе и жабе. Нали? А, тук чухме, извинявам се, някакто вели вече, а, тъй като всъщност, а, значи, има базисни неща. Първо, а, да направим едно разграничение между история и памет. Е, да говорим за колективна памет, което представлява история на изображенията на миналото и техните употреби. Второ, а, сега тук от а, тоталитарната парадигма а, чухме нещо а, нали, от Ханарен и след това чухме и а, така много смайващи неща, че в а, основата на собствена сталгията най опит на хората, които носталят. Но а, това ми се струва, че е в страни от, а, от дискусията тази вечер. Значи, а, темата беше, за а, има ли възможност за такъв един национален разказ? А, след като а, сега, тук се чука и така някакви анархистични призиви, които. А, така въобще игнорират националната държава като институция. Или така да се каже, обичат на, на разпад. Първо трябва да се каже, че аз съм я е вярвам в националната държава и мисля, че в нашия житейски хоризонт, поне, тук е, някои ще живеят сигурно и повече де, но в нашия житейски хоризонт националната държава. Второ, всички национални държави а, по някакъв начин а, конструират своя история, включително и история на комунистическите режими. А, това не е български проблем, това е и проблем на останалите източно европейски страни. А, и те са го решили. А, чрез научен дебат, който действително няма как да бъде тоталитаризиращ и, така да се каже, да бъде а, дебат на единомишленици, няма, няма как да се получи. А, но след това, а, това нещо се отаява в а, изследванията и след това, когато се постигне някакъв научен консенсус, пък това се отаява в а, историческите учебници. Въобще в а, образователната система. Въпросът е в каква, а, в каква фаза се намира а, така българския случай ние се намираме все още на базата на а, един дебат а, върху фактите. Мисля, че горе-долу няма, почти не останаха нови факти в тази епоха. Те се познават от изследователите. Сега от обществото, тия 51% които говорите, естествено те не, не ги познават и не как да ги познават. А, но тук говорим все пак за академичната колегия. Тоест, имаме някаква, някакво единство вече в тия четири типа а, разкази или школи, или течения въобще. А, те са и историографски, но те са и а, политологически, пък и политически, разбира се. А, имаме някакъв консенсус върху фактите, нямаме консенсус върху тяхната интерпретация. А, такъв сигурно никога няма да имаме. Но когато ние не все пак някаква по-широка рамка, като все пак да отчита кое е добро, кое е зло, да има, така да се каже, някакъв, някакъв граждански смисъл, тогава ще се постигне и този консенсус. Разбира се, това до голяма степен зависи от добросъвестността на хората, които се занимава в история. В България по-трудно ще стане, разбира се, тъй като ние сме Светлини, до мен, мешен на най-различни употреби на историята. Всъщност, е, Георги е, така, посочи доста противоречивия характер на е, употребите на, на комунистическата епоха. И не само, и не само те. Е, но е, така или иначе, е, въпросът е, е, е деконструираме ли националния разказ. Защото той каза, че не може да има един разказ и върху, ще върху, е, така, върху миналото и ако го да го конструираме, какво остава вместо него. И тъй като всички общества, които преминаха през комунизма, запазиха своя национален разказ, за мен е е по-точно как тази епоха да бъде градена в съществуващия национален разказ, как да бъде обяснявана, интерпретирана и така нататъка на нивото на академичните изследвания и след това на нивото на учебникарската книжа. Та това са моите въпроси и така коментари към ме. И как? Как вписваме? Да, да, това питам. Ви това питате. питам. Да. Това е неговата... Да, да, прохваме. Ами, добре. Откъде да започна. Първото нещо е, относно, това пак свързано с консенсуса ми се, че в ситуация, в която всъщност същото изследване, което ти цитира, говори за това, че 11, само за 11% периода преди 1989 е изцяло негативен, а след 1989 само за 6,8% е изцяло позитивен. В тази ситуация много трудно може да говорим за това какви са демократичните ценности. Ако тръгнем от някакво такова чисто количествено понятие за демокрация, в което мнозинството налага на мнозинството, на, на, на, на, на, на тогава именно тяхната памет трябва да, да стане част от националния разказ. И това, което казах за носталгията, смисъл не, не знам, аз не, не искам да влизам в аргументи за това, а, какви са причините, вероятно някакви форми на критика, може би не настоящето повече отколкото буквално носталгия за миналото. А, но исках да кажа за инструменти, чрез които тя се разпространява изцяло а, в рамките на механизмите на либералната демокрация и заради това те са незаглушими, ако останем в тази ситуация. И то проблем, разбира се, не е само български. Има криза на националната държава, именно в неспособността и да тотализира някакъв национален разказ в цяла Европа най-малкото. И аз също съм привърженик на националната държава, но ми се струва, че а, е утопично да си мислиме, че тя може да се възпроизведе по стария модерен начин. Просто защото а, тя е подкопана от всяки други, други сили. Най-много струва ми се в това поле, поне в силите на, на пазара, които произвеждат а, тотално различни национални разкази, които много трудно придобиват достоверност в очите на учениците. Най-грубо най казано, просто някакъв хипотетичен пример си мисля, ако продължава националното образование да обяснява как помаците са потурчени преди не знам колко стотин години, те имат достатъчно демократични механизми да конструират альтернативен разказ на това и просто да кажат на децата си, например, просто не слушайте тая очета, да ако по история тя говори глупости и така нататък. Именно тази невъзможност да се тотализира единство в националния разказ което възможностено от някакви всякакви други процедури, не, не малко от тях е пазара, трябва да бъде адресирана, ми се струва за производство на нов национален разказ, който обаче отчита именно множествеността на а, различните форми и идентичности на памет, което може би звучи отопично, но ми се струва по-отопично е това, че просто ако напишеме в учебника комунизма е зло с големи букви, изведнъж всички, всички деца ще почнат да. Действително това е така. По-вероятно ми се струва, просто да, родителите да кажат на децата си или самите деца, да кажат, а това учебник е пропаганда. Наложили си го някакви от чужбина, сигурно и така нататък, както често се случва с останалата част от националната история. И именно този проблем трябва да се адресира според, според мен. Например, днес видях една статия много интересна, на някакъв сайт, който се каше Граждански комитети, не си спомням, на някаква група, която се определя като част от гражданското общество и цяло използва този език, в която, се говореше, в която статия се говореше, че правителството праща емисари. С които да обяснява колко, е зло, колко голямо зло е комунизма, и предупреждаха гражданите да се организират и да задават неудобни въпроси, да й бойкотират тази пропаганда и така нататък и така нататък. Този използваха чисто механизмите на гражданското общество, свободния пазар в лицето на интернет, за да подкопаят опита на някаква държавна политика да каже нещо за комунизма. И беше с абсолютно антагонистичен език, нали, дефинирано това, като Uh, от, от гледна точка на някаква така метафизична държава. Те защитаваха срещу тия, които са не са истински политици, те не са още българи, пратени и така нататък. И, е. само да припомня, че сега е момента да зададете въпроси към господин Груев, ако, ако имате. Ми, не, не, нямам само. Uh, добре. Аз само, позволявам си към господин Груев да задам един uh, въпрос. Във връзка с последната uh, Последния тип прочит на, на близкото минало и заобщо на миналото, доколкото разбирам, те въжат. А, казахте, че все пак а, историята в учебниците би трябвало да формулира и някаква морална оценка от гледна точка на, на днешния ден. Yeah. По отношение на близкото минало. А, страхувам се, че точно по същия начин комунистическите учебници, от гледна точка на техния днешен ден, а, разказват една, тях, едно тяхно близко минало и някак си може ли да направим разграничение между тези рефлекси? Твърде еднакви ми се виждат. Ако ние разказваме историята винаги от гледна точка на днешния ден, дали не повтаряме един и същи рефлекс постоянно? Може ли да избягаме от този капан? Ама, вижте, историята винаги се разказва от, от името на днешния ден. Значи, фикция е при посил, но бих казал, е, ако се твърди, че има а, така историческа истина с главно и, а, и тя е така, да се каже, вечна и неизменна. Това е начинът по който всяко едно а, поколение гледа към миналото си. Да, но. Но само за секунда, наш, да. ние наричахме комунистическите учебници пр пропагандни, поне през 90-те така ги наричахме и искахме да махнем пропагандата от учебниците. Дали нашите деца ще наричат учебниците, които ние сме написали за тях пропагандни и ще се опитват да ги да премахнат пропагандата от учебниците? Може би това е естествен процес, аз нищо не, не казвам, просто питам да, да, за само, да. вашето мнение. Отгледна точка на днешния ден. А, действително, това бяха пропагандни учебници. Има не само комунистика. Всъщност, трябва да се а, опитаме все пак, излагайки фактите, ние не можем въобще да избягаме от понятета добро и зло. Значи, а, това са философски категории. И освен това трябва да кажем, че а, специално, що се отнася до учебниците, а, Българското училище абдекира от възпитанието. Защото а, в а, образованието има компонента, която се игнорира, но тя е възпитание. А всъщност какви са а, така стратегическите, генералните цели на дългосто училище, като са формулирани в, в закони, нормативни норматив и така нататък. Да възпитава в рамките на, а, така, на една демократична гражданска култура, да възпитава в свободата като ценност сама по себе си и да утвърждава някакви граждански и демократични ценности. В този смисъл трябва да има някаква оценачност. Тя не бива да бъде пропагандна, но все пак ние трябва да кажем, че Холокоста беше зло за човечеството, че въобще геноцида е нещо зло, че а, национализма в а, неговите уродливи форми а, всъщност, а, също така е зло. Същото се отнася и за комунизма. Казвам го като човек, който съм а, автор на един от учебниците за 6 шести клас. Те са три учебника. Значи, а, много е сложна ситуацията, затова, защото там а, не можеш да, да мръднеш много. А, значи има някакъв обем, който а, ти трябва да го включиш като обем знания. А, и ако не го включиш, отпадаш от класацията. И всъщност а, това е едно натрупване на фактология без без всекъв смисъл, което отблъсква децата, което прави историята неинтересен а, такъв предмет и в последна сметка а, не им дава познание не само върху комунистическия период, а и въобще върху, върху миналото. Значи, изчитам това нещо за абсолютно погрешно и вредно. Добре, благодаря. Няма... Добре, думата е ваша всъщност. Само моля да се представяте, а кой ще носи микрофон, Стефан, и моля да говорите само с микрофон, за да може всичко това да се запише. Чува ли се добре? Да. А, казвам се Иван Симеонов и съм на 57 години. Аз си изживявам като човек с а, много закоравяли леви идеи. Това, което ме кара кръвта ядно да ми кипи в жилите, е, че в нашото общество, във всички публистични предавания, по телевизия, по вестници, може би извън научната общност, се наложи твърдото мнение, че ние сега не живеем в капитализъм. Ние живеем в посткомунизъм. Ние живеем в постсоциализъм. Това е ужасна манипулация, защото пак всички тези язви, типични за капитализма, се прехвърлят на комунизма. Вината пак била на комунизма, пак десени ни управлявали, пак същите фамилии. Съжалявам младежи, но това, което ни гази, е страшен капитализъм до такава степен, Част, че е неофу... неофеодализъм. Неговите язви са типични язви на капитализма. Жестока експлуатация на човека от човека, крайно бедност, човек, който сутрин, обед и вечер е от кофите, за него всички свободи са нулеви. Нулева стойност добиват. убиването. Престъпност. Нима... Така че първи ми въпрос е, ли сте, че, че ние живеем в реален капитализъм, а не по общество, посткомунизъм. Това е ужасна манипулация. Така се изкривява историческата правда. И друго искам да кажа, в международен мащаб, тоталитаризма не е само абсолютно зло. Къв вас се обръщам? Не е абсолютно зло в такъв към случай. Няма да забравя, още при социализма, като отидаха мои приятели в Гедере и казваха, ей, нашия автобан е пострил Хитлер. Значи и Хитлер е, е, е направил нещо добро. Падна тоталитаризма и какво, всички бесове изскочиха. Религиите изскочиха в най-уродливата си форма. Фанатизма, дори в православието, да не говорим в исляма. Отново се върна национализма. Реваншизма, което е много лошо, в най-уродлива форма. Така че само тоталитаризма можеше да потиска зло. Това е зло обаче, който потиска друго зло. И друго искам да кажа. Да, така е. Колкото и да е така. Е. Освен това, много важно искам да кажа за Русия. Съгласете се, че тези, които са крайно десни антикомунисти, са и а, изключително много мразят Русия. Омразата към Русия и крайният десен антикомунизъм са сиямски близнаци. Със сигурност. Това е много важен национален въпрос, защото за мене, ако си българин, трябва поне да имаш от Куртуазия благодарност към Царска Русия, че се ни освободили. Знаете ли какво казва Антон Тодоров? Добре. Чудесно. А, а, Сърби... а, няма време да кажа за Сърбия. Не, не, за, ще, ще... Ето, формулирам. Така. Значи първо. Това, че ние живееме в посткомунизъм, а не страшен капитализъм, който не е федерализъм, е лъжа, подменя и е страшна манипулация. И да довърша. А, така, Антон Тодоров, един политолог, казва в Църквата на мълчанието, Пускат, казва, трябва да се знае истината, а, граф Игнатиев е виновен за смъртта на Левски. Това направо удря да през лицето. За мен Ботев, Левски, Караджата и Руската, а, Руската армия освободителка са висши ценности. Много ви моля, близкото минало ни ми е достатъчно. Да, Нека да, добре, да не стигаме добре. до Левски и Ботев. Просто... А, да, такова. А, до, Дайнов пък казва, а, Ботев, Левски и Вазов са бягали като чума от Русия. Представете ли си какво чудо? Оне не с мазата коса, пламе, цветков. Окупирали са ни руснаците и вече учите му свят като чтастия. Р... Разбрах... Разбрахме тезата ви... Разбрахме тезата ви. Благодаря ви много. Не, не, не, моля. Предлагам ви, предлагам ви да не отговаряме на... Да, да не реагираме ние съответно на всяка реакция, да съберем все пак няколко реакции, на които да, а, да реагираме. Аз само... Благодаря ви... Благодаря ви много и много... Ще ви бъда още по-благодарна, ако дадете думата и на друг, за да чуем и Друга а, реакция. А аз само ще припомня, че даже страшния капитализъм строи магистрали от време на време. А, имате думата. Добре вечера се казва. Чува ли се? Чува ли се? Събираме реакции и след това. Казвам се, Еми, Коен, хрубнаха ми по време на дебата няколко пункта, бих искал да се поделя с вас. Но преди, си, преди да направя това... Uh, бих почнал съвсем отзад напред с най-последната част на изказването на господина преди мен, който сподели нещо изключително, как да кажа, абсурдно. Uh, той го спореди, това го правят, между другото, много хора в България, uh, неприемането на сегашния режим в Русия, режима на президента Путин с а, такъв някакъв много силен антикоммунизъм. Ето това, никога не съм могъл да го разбера. Така Имам. Аз е да, не бих прекъсвам, господине. Много ви моля. Много, много ви моля, не, не е съвсем редно да се прекъсваме. Много ви моля да не се прекъсваме. Много ви моля да не се прекъсваме. Никой не Ви... прекъсвам вас, защото ние изслушахме много спокойно вашите думи. Ами аз съм на път да се откажа от това, което смятах да говоря, тъй като не виждам особен смисъл в е, една такава, как да кажа, малко гореща атмосфера, в която майко, малко трудно да направим действителен дебат. Тъй като все пак микрофона се оказа в ръцете ви. Това със усилия ще го оставяме за скоба. А, и а, бих искал да кажа следното. първо. Според мене а, това, което пише в учебниците е съдбоносно за бъдещето на стената. Защо е съдбоносно за бъдещето на стената? Защото историческото съзнание, което се формира в училище, като все пак, при цялата конкуренция, която има от телевизия, интернет, вестници, книгите и постоянно доста задно място, представлява особено в ранния период на развитието на децата най-мощният проводник на знания и всъщност един много мощен социализационен агент, както е добре известно. Тъсът е, защото. Наличието на един безкрайен поролизъм, включително и в тази област, при цялата ми любов към поролизма, би могла да доведе до това, а ние виждаме всъщност това да става, в формирането на млади поколения, които имат от такава степен релативизирано историческо съзнание, че етически критерии за това какво е добро и какво е зло в историята, така отива на кино. Следствие на което те стават съвъщенно възприемчиви към авторитарни е, идеологии, към тоталитарни идеологии. При цялата е, съгласен съм с господин Медаров, с моят добър приятел Георги Медаров, е, нарича е, понятито тоталитаризъм, е, отдавна е напуснало <към> лабораторията на научната употреба е, и... Е, е станало до такава степен поливонетно, че машино се употребява а, дори в, в букет от а, така общи а, значения. Но така ли е, че тази оговорка, да кажем, че все нови и нови млади поколения биха могли а, при лошо качество а, на учебниците именно, да станат проводници на нови тоталитарни идеологии, в смисъл в който да се определява в публицистиката, да неясно. Това първо. Второ. А, не би да забравяме е, това, че е, през 1989 година е, се извърши, както искаме да можем да го наречем, на едно преобръщане на пластовете на българския живот, и не само на българския, така на цяла източна Европа. Uh, и разбира се, както всяко такова едно преобръщане, като между другото и <към> както всяко едно такова преобръщане, uh, става и преобръщане на господстващите ценности. И разбира се, няма така не е било <към> 45 години преди това. Uh, разбира се, всяко ново, особено когато то поне за определен период се е наделявало световен мащаб. Носи със себе си много голям идеологически заряд. Носи със себе си идеята за това, че то е по-добро от това, което е старото. В това няма нищо ново. Но тук би трябвало да се един-два въпроса. Също с това смятам да приключа. Има един такъв много основен въпрос в всичкото това, особено... За тези от нас, които биха могли да направят сравнение в различните периоди на живота си. А, дали е истина, че е, е, на степен на насилие, преко насилие и напреко насилие, физическо насилие и психологическо насилие, е една много голяма степен на ограничаване на полето на е, изява на хората, Абстрахирам се от всякакви други битови истории, не това е най-важното, беше е, при всичките изменения, при всичките либерализации, при цялата относително възходяща тенденция, е, така за намаляване на въпросното насилие, нали, което през е, 18 те години, изключая въздорителният процес, е, е, не може да бъде сравнявано с това, което беше през 50-те години е все пак същностен елемент в постройката на обществото, в което живяхме, тези, които сме живели там, в него. И, че този същностен елемент е така някакъв темел на едно това общество. И аз не бих желал да доказвам този тезис, тъй като според мен тезисът човек така, с кожата си, така да се каже, го усещаше. А истина е, че обществото, което настъпи след 1989 година са всичките му е, крайно неприятни черти, нали? което може от всякъде да бъде критикувано, е, което няма определена форма, нали? по което няма консенсус какво общо е това. Нали? Но все пак има една базисна характеристика е, и тази базисна характеристика е, така, на индивидуално ниво, се състои в това, че усещането за това насилие нали, е значително нали, в много голяма степен намалено. А, сега, примени, ми мога да дадам колкото искате, че няма нужда това. Ако бихме се съгласили с това, нали, да, възможно е, е там а, с неговата ярост на апология да отрича и това негово право е би трябвало да се съгласим все пак, че имаме право на морална оценка. За това става дума. Че имаме право на морална оценка, още повече, когато сега и в близките още две-три поколения, така ситуацията с сравняването на времената сега и преди, ще твърде гореща, защото е лесно да бъде учена историята на древния свят. И когато е толкова дълечена, да че с нищо не ни касае. А, но е, е така значително по-трудно и значително по-отговорно да бъде учена и преподавана историята. Тогава, когато все още има поколения, и още десетина, на години ще има, а, пък след това ще има преки наследници, и така памета се предава от човек на човек. А, хора, които а, не са учили за въпроса на общество, как са живели. Така че, е, от тази гледна точка и с това завършвам, учебниците ми се струват критично важни. И е, нямам е, нищо против е, така много големия парализъм. Е, но разбира се мога да бъда много лесно обвинен в това, ти либерал, е, какво правиш тук с това противоречие. Щом си за свободно съяване на идеите, защо проповядаш това, което казваш. А казвам това, че е необходимо на обществено и на държавно ниво, така да се постигне <към> колкото е възможно по-голямо съгласие за това, че базисната оценка, която се внедрява в главите на малто поколение, чрез държавно слуреното образование, следва да е придружена с етична оценка, която да отдава етично предпочитание на ситуацията, в която въпросното базисно насилие, за което говорихме, нали? а, така или иначе е а, значително по-малко. Както, както виждате, изявам се твърде предпазливо. Това ми се струва крайно важно. И не бих могъл да приема аргументите на Георги Медаров, който разбира се какво ни каза. Каза ни, че както за всяко понятие, което е. За всяко понятие, което е в много голяма публицистична употреба, което е прескочило от, от дебелите книги, не толкова дебелите, научените, и е станало публицистично, медийно и всякак друг, вече е употребявано могат да се намерят множество задни изключителни центровете си. Същото основание, ако не е за 100 и, колко там и 70 годишнината да, да употреба на, на, на, на комунизма, на термина комунизма, след комунистически манифест на Маркс <къх> от 1949 година, можем да кажем, това със същото употреба. Има безкрайно много толкования на комунизма, които си противоречат. Много силно. Така, ще това не е аргумент. И така. Благодаря ви много. Благодаря. Много се надявам, че не е събрание на седесе. да Има леви, но левите са плуралистични. За това не може някак си бързо да получите подкрепа от левите. Деян. Как може да сте? Добре. Ако ма... се събрая за да 7-6 вие явно не сте идвали тук Напротив, идвал съм. А, може... идвал съм. Идвал съм, а, съм а, ще хоре, и сгорен, а сгорен като полизост. Да, ще има. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, бяха много интересни. Първи въпрос към господин Груев, тъй като а, от една страна споменахте това, че а, има консенсус върху фактите, но не и върху тяхната интерпретация. А малко по-късно също така подчертахте, че няма истина история с главно и. До каква степен можем да говорим за, толкова, а, за разлика между факт и интерпретация? И друг въпрос, защо... За вас консенсуса. В смисъл, как, защо трябва да има консенсус с две думи? В смисъл, защо това е а, нещо, което бихте а, търсили в а, образователната система. А към господин Медаров, а, въпросът е: тъй като ми се стори, че в, когато говорихте за множество и за плурализъм, пуър, по някакъв начин се очерта някакви опозиция между националната държава и пазара. И ми е интересно понеже споменахте също така, че сте привържени на националната идея, но тя до някаква степен е упоръчена, в смисъл не, не, не дава а, в тази си информация, с, комбинирана с текстона на пазара, не може да даде на множествените интерпретации, те да, да бъдат разгърнати. И, и въпросът ми е до каква степен това въобще е възможно в, в рамките на идеята за нация, тъй като тя, по мое мнение, е доста, има доста силен тотализиращ импулс. А, и последно изказване по отношение на въпроса с образованието, тъй като сравнително наскоро съм излязла от него, ми се струва, че един от въпросите, които може би е хубаво да се имат предвид, е не само това до каква степен нещо се оценява или а, по един или друг начин, или съдържанието само по себе си, ами и подхода, защото всъщност това е за мен е нещото, което най-силно липсва в, а, по пътя за създаването на тези множествена интерпретация. Това, че липсва това, което се случва тук или би трябвало да се случва тук. това е дебат. И това беше моя коментар. А, се чува дали да дадем още един въпрос или сега как се чувстват всъщност Ми, говорителите? Хотим... Могат ли да изчакат за още един въпрос? Добре, кратък. Аз почаках доста към господин Медаров. А, значи, а извинявайте, Дианки Иранов, Център за либерални стратегии. А, значи, за мен неговата критика на така възможността да се случи консенсус беше блестяща и много силна. И може би прекалено силна. Защото този вид критика ние можем да приложим към практически а, всяко научно понятие, във всяка научна парадигма. Като е така, айде да видим какво правим <съква> от тук нататък. Нали, Единият вариант, и това би бил така, един силен ляв скок, би бил, ами нищо не правим с тая наука. Просто хващаме се и повеждаме масите, така че да унищожим собствеността, за да се избавим от разрушенията. А другия вариант е да си кажем, чеките тук все пак по-голямата част от нас са така наречените там интелектуалци, интелигенти. Може би е време да се върнем една крачка назад и да се превърнем отново в интелигенция, с други думи, в група, която да си потърси някаква обща задача и тази обща задача да бъде насочена към естествената опозиция на интелигенцията, така наречения народ. А известно време да оставим властта да си властва, да си краде и да се управя сама със себе си. Благодаря. Сега, едното, не знам защо през цялото време вие ги разглеждате като альтернатива. Едновременно сме в посткомунизъм, и, както вие сам казахте, в най-див капитализъм, който беше направен. Може ли да, да, да запазите тишина? Само Ви благодарим тихо. Молбата е тихо. Желаем Ви хубава вечер. Другата демонизаторска, тогава която акцентира дека върху насилието, което, пък други е господин Коен, че ata, и това е всъщност на, на вашия въпрос в началото, нали, за пропагандата, кое е пропаганда. Eema, има разлика от възпитанието пропаганда. Действително нюанса е въпроса на Този консенсус, за който, за който говорим и който все още е така доста имагинерен, доста призрачен, но аз вярвам се пак в него, че един ден ще се стигне до такъв граждански и морален консенсус около оценката за миналото и въобще за, за диктатурите. Тук нямам предвид. на интеллигенция, която отново трябва да направи тази крачка назад. И е, така, без значение дали е лява или дясна все пак е, да постигне консенсус върху някакви общочовешки такива ценности, между които на първо място поставям свободата. Извинявайте, малко 21 век да говорим така леко за общо-човешки ценности, за добро и зло, като самоочевидни понятия. Страхувам се, че а, този... Всъщност водим по един контрапродуктивен начин този разговор, защото отказваме да виждаме проблема. Ние Непрекъснато повтаряме... Вие говорите за граждански и морален консенсус върху близкото минало, така като че е очевидно, че консенсуса трябва да бъде осъдителен. А, не виждам такова съгласие, даже тук в хората, които сме се събрали една шепа хора. И няма как интелигенция да започне да върши една работа, при положение, че тази интелигенция, че няма я, няма, но ще използвам метафората на Деян Кюранов, при положение, че тази интелигенция няма консенсус помежду си каква точно работа трябва да върши. Или вие смятате, че има консенсус, но аз не забелязвам научен консенсус върху близкото минало не забелязвам включително в а, сферата на историята, която аз познавам от страни. Аз съм потребител на вашите изследвания. Чета ги се уча от тях и не виждам да цари особено някакси консенсус. Не върху интерпретациите и върху фактите не виждам да цари консенсус. Струва ми се, че вие някакси имате желание за, за такъв консенсус. И по същия начин не мога да не се а, въздържа да, да, да, не, да, да не реагирам може би защото имам дете и може би защото като си представя едно образование, което ще налива в главата на детето ми някакви неща, за да го пази от а, това да се превърне в проводник на нови тоталитарни идеологии, и, наистина сърцето като майка ме заболява. И започвам да се питам, кой има право да даде етическата оценка? Нали? Някакси, имаме ли консенсус по това? кой дава етическата оценка, кои социални групи, а кой етическата оценка в учебника рязко противоречи на това, което мнозинствата мислят. А тези изследвания, които цитираме, те са социологически. Ходят едни хора и питат «Вие какво мислите за Деда да нам?» Възможностите за работа преди 89-та и след 89-та. И едни агрегирани множества от хора казват, и нали, 51% казват – казат, по-добре беше, когато учебника казва, по-зле, извинявайте, мога да цитирам и друга агенция, мога да цитирам и друга агенция, която дава същите резултати. Мога да цитирам изследване на отворено общество. То също ли е комунистическо, моля да ме простите. Състоянието на обществото на няколко пъти е правило такива изследвания, консенсуса на масово ниво е такъв. Харесва ни или не ни харесва, може да не ни харесва, можем да правим усилия да го променяме, само че трябва да знаем, че от такъв консенсус тръгваме, а не да се скриваме, да си слагаме главата в пясъка като Штрауси и да казваме друг консенсус друг, той трудно ще се постигне. Извинявайте, аз също като а, вас, само че с микрофон имам властта. Това е, аз обичам властта, всъщност, и съм в някакъв смисъл тоталитарен човек. Отнех възможността на Георги Медаров да отговори на въпросите, които му бяха зададени, така че му връщам тази възможност и след това вие ще имате думата. Ми добре. Първо накратко за агенците, всъщност, Алфа Ресърч имаше преди една седмица, мисля, че подобно изследване с резултати за паметника на Съветската армия, в който е, те отчитаха. Че 51% от учителите на София имат изцяло положително отношение към паметника на съветската армия. Смитка, където... Не е ясно ясно. Не, имам предвид, че дори десни. Агенция Афис не е на господин Тончев, само да, да. да кажа. Агенция Афис. Да. Не може да се държим като комунисти. Не можем да ги, да ги колим, както те ни клаха. Извинявайте, не виждам разлика. Кои неща да кажем? Да, казваме Юрия Сланов, Добре. български социолог. Може ли информация? Да. да. Мерси. За съжаление за мен лично тия дни излезе изследване пак на OFA Research, което почти абсолютно точно повтаря получените данни на Афис. То ще бъде публикувано тия дни. А, мисля, че беше точно 51%, представително изследване за страната. От хората, одобряват е, времето преди е, 89-та година. И много нисък беше процента на хората, одобряващи времето след 89 та Благодаря. Ми, то, да тръгна и от там всъщност на отгора на въпроса относно антитоталитарното, извинявам се образование. Някакво антитоталитарно образование, което се опитва да каже на 51% например от случаите, че как да кажа, да им втълпича това, което мисляте грешно от радикално противоположната позиция, рискува това, те да просто да, да възприемат хората това, което им се представя като отрицание. Тоест, от антитоталитаризма да се каже, ами всъщност то си имаш и хубави страни в тоталитаризма, с тази дума, е? Както чухме и преди това, както между другото, не си спомням, беше май секретар на МВР по времето на а, Герб, който говореше, имаше едно и много интересно интервю, Форов, мисля, че се каже, който има много интересно интервю, в което казва, ми то всяка система, всеки строй, с тази дума, си има и добри, и лоши страни. Демокрацията си има добри страни, но и тоталитаризма си има добри страни. Та, струва мисля, че такъв тип антитоталитарно образование, вървя, вървещо срещу мнозинството от хората, рискува именно такова обръщане и да, да, да почне, така, да кажа, да генерира позитивно разпознаване в категорията тоталитаризм. А, иначе за на другите въпроси, съвсем накратко, а, относно това за научните понятия, че те не са фиксирани и така нататък, какво правят науката, какво правят учените, ами лично моето мнение, поне аз се занимавам с социология, това ми е интересно и поне аз лично виждам ролите на, на социологията, като, като критика на някакви социални отношения, които застиват в някакви моменти, които изглеждат като, като властови отношения. В този смисъл не смятам, че социологите трябва да или въобще социалните науки да упражняват, да въобще да участват директно в битката за налагане на някаква символна власт и да, и да а, монополизират правото на производство на легитимни категории за описание на света. А точно обратното струва, мисля, че работата е да проблематизират тези категории, да ги критикуват и да не позволяват, а, да, поне да се опитват да смягчават упражняването на символно насилие. Това е според мен. Разбира се, има и други типове а, социологи, социални науки, но това е моето отношение. И в това смисъл не си мисля, че интелектуалците могат да поведат а, народа, могат да критикуват, а, може би, категориите, с които, а, чрез, чрез които не се позволява на някои хора да поведат сами себе си и да се нарекат, например, народ. А, и, одно... Иначе за отношението между национа... нацията и порализма да, действително да, съм съгласен, че а, а, историята на националната държава е пълна с проблеми, свързани именно с тази тотализираща логика вътре в националната държава. Обаче ми се струва, че това не означава, че трябва да се откажем от нея. Именно сега, когато все пак е подкопана националната държава от от един друг консенсус. От консенсуса на, на международните пазари на невъзможността, да, въпреки, че сменяме политиците, да сменяме политиките. Подкопана от, как да кажа, от този консенсус, който <към> прави възможно да имаме евентуално една коалиция, която е подкрепена от БСП, АБВ, Реформаторския блок, ГЕРП и така нататък. Тоест, а, националната държава, притисната от тия сили на необходимостта, от бюджетна стабилност и така нататък и така нататък, започва да изглежда все по-нелегитимна в очите на мнозинствата, поради, тя, поради това, че не управляема от а, страна на демократичния процес. И в този смисъл ми се струва, че все пак може да защитиме някаква концепция за нация, което е свързано и с едно обаче ново разбиране за нацията и ново разбиране за това, какво било означавало национален разказ, който а, според мен трябва да включи някакъв, някакъв тип радикален плорализъм или някакъв тип радикална демокрация, да не речем. И относно за. А, обвинението, нали, че защитавам някакви релативистки идеи. Всъщност тези релативистки идеи не са толкова разпространени сега в момента. Всъщност консенсус струва ми се днес именно антирелативистки. Абсолютно всички от всички политически позиции се оплакват, че има прекалено много релативизъм, малцинствата, не си знаят мястото, жените са почнали да влизат в политиката, даже, нали, знаеме на, на скоро случай с тази жена от ББЦ какви имаше. И въобще по принцип имам предвид, има такъв консенсус антирелативистки от гледна точка на това, че има критика, че вече не се знае какво е добро и зло, че нещата са излезли от техните естествени места и всеки си прави какво си иска. И ми се струва, че а, именно а, това е проблема антирелативизма, не прекомерния релативизъм. Има и отговорих на всички. А, благодаря. Отново се натрупаха въпроси, така че. Момчил и след това. Добър вечер. Радосвет Казаков се казвам. Същност, аз искам да кажа, че мисля, че целият диалог при нас тръгна на крива нога. От гледна точка на това, което от моя гледна точка е полезно. Защо? Защото изхода от един курс, който проследих преди време, на, по английски история. И професора почна от 11 век, стигна до съвременността и накрая каза, добре де, защо ни е историята? Какъв е този смисъл да си учим историята? И каза, смисъл е за да е полезна за настоящето и бъдещето. Значи в българската дори мисъл в историческата мисъл това липсва, в гражданското пространство това липсва и в този диалог днеска това липсва. Значи ние нямаме нагласата и ни изхождаме как така да обясниме нещата, че живота ни днеска да има полза, живота ни утре също да има полза. И от тази гледна точка, примерно, аз бих казал за това социологическо проучване, което цитирате толкова много, всъщност то само по себе си няма никакъв смисъл. Докато не, му, докато не го обясним, и аз трябва да ви кажа, че моята интерпретация на това е, че това показва само доколко сме застинали в миналото като общество и не мога да мръднеме. Просто ние сме се закотвили там и няма нито интелектуална прослойка, нито социален диалог, който да изведе хората от това минало, където с, с, с, с някакъв воданичен камък са И Защото обяснението е, че и ще ви го кажа с цифри. Колко произвежда България днеска брутен продукт? 6 000 евро на човек. Колко е средното за Европа? 25-30 000. Та, това е, значи ние до такава степен не умееме свободата и демокрацията, че въобще не може да ги използваме за собствено добро. И после викаме, ама пустата, скъпания капитализъм и пустата свобода и демокрация. Всъщност, тук става дума за въпрос за образованието на една нация в едни нови условия. Значи, едно нещо, което също не се дискутира, е това, че комунизма се провали България и се самоуби. Обаче той не остава след себе си веднага готовата, готовата образованост за новата. И всъщност никой не си дава сметка, че другите нации с, с векове са се образовали за този живот, докато при нас комунизма разбива всякаква традиция, дори малко да е имало. И от тази гледна точка има посткомунизъм и всъщност точно тази анкета ваша показва, че а за мен е интелектуалната прослойка показва, че тя е абсолютно негодна и не е произвела нищо полезно за живота днес. И хората са застинали в това време, защото си живеят с индивидуалните памети, но тези индивидуални памети тежат и не дават възможност за промяната. И всъщност точно това е въпроса. Къде и как ние раждаме мисленето, което обяснява комунизма така, че ни дава възможност да се отделим от него, защото господина се гневеше на капитализма, но две-три поколения, българи, родени и възпитани в комунизъм, правят капитализма днеска. Не са хора, които са паднали от Марс. Тези хора, са, и тези хора също са образовани с марксизма, ленизма. и знаете ли, какво казва той? Той казва, че Капитализма е някакво вълче общество, където човек за човека е вълк и трябва да го мачкаш. И той викат, е, щом се провали комунизма, сега да ви покажеме, кво е пък капитализъм, нали? И се гаврат с хората, да, вие се усмихвате, но те затова им дарят кожата, дават им и стотинки и после викат, нави сега капитализма, нали? Еми, значи тази промяна, която се нуждаем, точно тя няма. И нито интелектуална прослойка има, аз съм съгласен, но интелигенция... Как Не е стъпка назад, интелигенция стъпка напред. Защото това по определение философско е духовната прослойка или прослойката духовен водач на своя народ. Значи това не се е родило преди, това не се е родило и сега. Значи това те първо, трябва да се роди. Тази духовна прослойка, която да е водач на народа, е няма. А тя ще, тя ще е тази, която се шепа хора, ще се, ще се концентрирате и ще дадат такъв начин на мислене и поведение, който ще даде на цяло едно общество, да се образува и не е на сила. И затова казах, че е страшно контрпродуктивно да се съдиме. Аз съм начи, страшен антикомунист и съм много, но е страшно вредно да слагаме диалога и слагаме мисленето на това, кой кого ще осъдили. Едните казват дай да ги осъдим, па други, казват, не може да ги осъди. Защото ето какво казва анкетът. И така ще си играем като децата в детската година, до на обратно. Благодаря. И аз ви благодаря, ако ни бяхте разказал какво е. <говори> Каква е версията на историята, която би била полезна за настоящето и бъдещето, още повече вече ще да се радвам. Но ни спестихте. Да, да Говорете <Аз им готова. говори> да. <говори> е с другите около вас, ако ви дадат думата отново, аз нямам нищо против. <говори> да, да. Дава. Само два въпроса. Единият към, към Михаил Груев. Uh, не, първо всъщност коментар. Uh, това разделение, е консенсус върху фактите, консенсус върху интерпретация. ми се струва малко изкуствено. Мисля, че консенсус върху, върху фактите вече е интерпретация. Тоест няма как да видим факта без всъщност да разбираме, без всъщност да тълкуваме това, което се изпречва срещу нас като факт, изобщо като нещо. Uh, не съм сигурен, че има такъв консенсус. Едни виждат лагери, други виждат лимонени резенки по отношение на социализма. Така че. И и търдат, че има едното и друго. <към> не съм много сигурен. <към> Uh, но, но въпросът ми е по отношение на, на всъщност тази демократическа пропаганда, фармакон, че въпросът е всъщност в мярата. Uh, uh, мисля, че тогава, когато говорим за uh, социалистически режим, като за тоталитаризъм, uh, и по този начин го представяме на бъдещите, всъщност граждани, по този начин възпитаме, ние вече пропагандираме. Самото понятие тоталитаризъм. Uh, uh, освен генеалогията, която направи Георги по-рано, всъщност неговата по-скорошна история показва, че той е понятие, което е мобилизирано в рамките на Студената война за целите на идеологическата пропаганда. Това идентифициране между а, Хитлер и Сталин, между национално-социалистически фашистски режими, от друга страна социалистически, а, е, е, е всъщност изобретение на, на Студената война до голяма степен. Така да, има дълга история това понятие, но е вече, вече носи в себе си тази пропаганда. А към, а към Георги въпросът ми е. Ако наистина защитаваш такава плуаралистична плу историография, плуаралистично отношение към миналото, не, разви, не разбирам какъв ти е проблема с пазара, при положение, че той вече го е по някакъв начин разруил това минало. Благодаря. Константин Павлов се казва. Честно казвам, малко съм изплашен от дебата. Т.е. от по-скоро от етапа, на който се намира той. А, първо запознавамостта на миналото. М все пак а, погледа към, към историята, нали, се базира на факти. И ние можем да разделим тия факти на отделни дисциплини, да речем, и да разглеждаме отделно. Какво се е случило с културното развитие, нали, какъв е културния продукт. Какво се е случило с стопанската сфера? Има ли там седем фалита, както се твърди, или обратно? И това са. Економиката е сравнително, нали, обективна наука, с числа борави. Какво се е случило с демографията? А, нали, брой, семейства, миграции и така нататък. А, какво се е случило с отношението между етносите в България? По-зле ли е от преди това, след това, по време, нали? А, какво се е случило с свободата на религията и съвестта? Дали е било много свободно, въпреки, че е пишело в Конституцията, че е било свободно или пък не е било съвсем свободно? А, как, имало ли е, а, какво се е случило с науката? Динамична ли е била, инвестирало ли се, има все пак за науката, има някакви също обективни показатели, които може да се сравнява държавата с, с други държави. А, това е от гледна точка на... На, на въпроса доколко е относително нашето познание. Аз съм все пак сигурно вече си пролича, че съм на мнение, че може да се каже еднозначна оценка за тоталитаризма и за комунизма. Нали? И то е еднозначно негативно. А това, което казах в началото, защо ме стряска етапа, на който се намира тази, тази дискусия. Някакви въпроси, които други народи са, са намерили решение в зората на своето модерно развитие, още с буржазно-демократичните си революции, да използвам марксистката терминология, още тогава, да речем, дилемата между свобода и сигурност, или въпроса за прогреса, прогреса ценност ли е, насилието, зло ли е, ако, да речем, в името на прогреса закараме някакви хора в лагери да работят, това зло ли или е добро? свободата на пътуване, да речем ли е по-важна или а, осигуреното работно място. А, научното познание, дали е ценност или научното познание трябва да служи на някаква господстваща идеология. А, честно казвам, аз си мисля, че тези въпроси, а, поне гледайки световни опити, поне според общностите, в които се намираме в България, те са намерили своето решение и аз, честно казвам, очаквах един дебат отвъд, отвъд тези въпроси. Това е моето изказване, благодаря. Дали може пак да помоля да продължите малко изказването си и да очертаете въпросите, по които сте очаквали дебата? Защото каз... очертахте въпросите, по които сте чул дебата, не сте очаквали да го чуете, но казахте, че сте очаквали дебат отвъд това. Значи, имате някакви въпроси, които ви се въртят в главата, които ние не сме засегнали. Тук ами, в нашия да, разговор. Аз Много бих се радвала. В самото начало мога да, тук да ги изброя. Културно развитие, стопанска история, не, не, демография не, това са въпросите, по които вие някак си смятате, че и е аз едно отговори, и се очудвате, ние защо. Говорим за това. Ами да, аз Очаква да, очаквах лявата. С тях. Да, значи заглавието на дискусията е леви и десни перспективи, нали така? Така. И имаме всички тези дисциплини, аз очаквам поне от тях леви и десни перспективи. А не въпроси, т.е. не дискутиране на основните философски понятия, свободата ли е по-важна от сигурността, и насилието дали е зло и дали всичко е толкова относително. Разбирате ли ме? Да, не, разбирате. Ми не, защото току-що казахте, че би трябвало някакси да имаме яснота. Икономиката, казахте, Вие има обективни показатели. Точно такова, Това означава, че има... вярвате на социалистическата статистика и нейните обективни начина, по които тя мери економическото Чакита, развитие аз, по времето на социализма. Като наука ли говорих или за социалистическите показатели? Не знам как се прави наука без някакви данни, а данните са дадени от социалистическите институции за онзи период. Не, да не им вярваме само, или да не им вярваме? Не са само там. Вие, са само. вие подменяте, добре, вие добре. подменяте научни Пак доказания. Се страху... Пак се страхувам, се. че не искате стопанската история да сравняваме. Ма, не, нека да я сравняваме. Доколкото аз знам от господин Георги Ганев, през 2000-та година сме постигнали брутния вътрешен продукт за 81-та. Георги Ганев, мисля, че поне един економист, който аз дълбоко уважавам. Аз разбирам, че Вие а, така решително заставате на едната страна. Не, за дебата, не заставам решително на едната страна. Но... Просто се опитвам да Ви покажа, че проблема е много сериозен, даже с наглед-обективни показатели. Но, но чакайте, И че си струва да ги, да ги говорим. Не, Дайте, дайте, не, защото тук излиза, че аз бягам от някакъв дебат. Кажете какво искате от мен да ви кажа, за да ви го кажа и да дам на следващия Не, човек. не, моето питане е как, с, по какъв, с какъв въпрос, с очакването за това какъв въпрос ще дебатираме, сте дошли днес тук, за да можем да дебатираме наистина по него. Това беше питането ми. Какво седи отвъд това питам? Тези, тези, Кой е въпросът отвъд? Да, да, затова моля за опояснение. не го разбира. Ами добре, а, дайте тогава да, да започна начало, защото явно на ме разбирате. И искате да изхабиме времето на, на, за дискусия. Ето, да речем. културно развитие. Добре, дайте чакайте, сега да понеже видиме. Понеже само аз не ви разбирам, само аз съм глупава, след това ще ви помоля да ми отделите време и да ми кажете време какво сте очакват да дебатираме. А пък сега дайте наистина микрофона на друг, ако само аз не разбирам. Като Мир Тудоров си казвам. И първо искам да се обърна към модератора. А, малко да изръзда едно несъгласие, че а, някакси не съм съгласен, че в 21 век понятия като добро и зло нямат място дори в, в научното поле. И понеже не, става, не е това темата на сегашния дебат, аз ще пръвам тук с това нещо. А, но най-малкото общество без такива понятия просто няма как да се като общество. Сега относно въпроса за консенсуса, Uh, Някак си аз съм съгласен повече с uh, Михаил Грус, съм съгласен, че ще има някакъв консенсус по тази, по тази история. Uh, само, че uh, този консенсус ми се струва, че ще бъде в съвсем друга плоскост от тук изказаните. И това ще е консенсус, който е преди всичко консенсус на равнодушието към този период. Нали, говорим в някакво пак обоздравено бъдеще, но няма да е точно сега. И това равнодушие ще бъде преди всичко следващо поколение, които го изучават наистина като а, чисто ученическа специалност, или след това като академична, а, като, академична такава, а, като академично поле ще, ще имат интерес към, към този период. И тая равнодушност, а, според мен, е много важно да, да, се сме, да, да разберем, че ще дойде такъв период, защото а, това, което бъде в учебността в един момент, всъщност това ще бъде консенсус консенсуса около този период. И от тая гледна точка... А, аз наистина смятам, че повечето млади, да кажем, ученици, не знам. А, наистина историята има нещо транично. Както виждаме тук, беше изказване мнение, че повечето хора са или експерти, или хора активно се занимават, или хора, които учат нещо в а, социалните науки, или била тоя история, или няма значение. От тази гледна точка, а, точно тези хора, които ще бъдат преобладаващи в училищата, и ще бъдат ръвновушени към историята, все пак те ще имат един разказ, който ще им бъде създаден от, от средното образование. И точно тези хора ще, ще съставят большинството от този 51%, които ще кажат, беше хубаво или не беше хубаво. И от тази гледна точка смятам, че пазарните фактори, както казва Георги Медаров, пазарните фактори няма да има толкова голямо значение, защото те пак ще бъдат в... Добре, всъщност това беше, което ме иска да кажа. В Те предлагат деконструиране на, на разказа, твърдят, че има множество разкази, всеки има своята правда, в крайна сметка, и убийци, и палачи, и а, така да се каже бития бит Република България, продължение И какво правим от тук нататък? Каква е альтернативата, която вие предлагате? Същото прозвучава от въпроса, въпроса тук на моят приятел Мочо Христос. Нали, че тоталитаризма е идеологически конструкт. А, и ако го погледнем в една хулистична перспектива, всичко е а, идеологически а, конструкт. Сега, а, и, и, самия факт, и самия факт като такъв също е конструкт. Какво конструираш като факт? А, но, но това е абсолютно контракт. Да. Но това е абсолютно контракт. Първо, върху понагалнито, тоталитаризм все пак има консенсус, поне доколкото следа а, историографията. Консенсусът прекъсва къде свършва а, тоталитаризма на комунизм. Нали? Дали целият комунизъм е тоталитарен или, както Хана Арен твърди, а, вече след Прочов и така нататък, върви един процес на детоталитаризация. Но все пак никой не отрича тоталитарния характер на ранния комунизъм и от тук, аз пак се връщам на, на това, с което започнах, а, че, а, всъщност, от тук се появяват тези а, школи интерпретации. Но все пак а, а, има факт. Ние нали, не можем да, да твърдим въобще, че, че няма факти. И има някакъв консенсус върху фактата. Значи, никой не отрича лимоновата резанка. И също така и мои леви колеги и така нататък не отричат... Uh, ограбването на собствеността, което, всъщност, представлява колективизацията, най масовото всъщност, от което, което засяга милиони хора, uh, Народния съд, убийството без съди, присъда и и възводителния процес. Uh, но, uh, въпросът е все пак, че uh, тук uh, трябва да дадем някаква перспектива. Uh, Някъв... Да се обърнем към обществото, uh, Казвам го не толкова като историк. Казвам го по-скоро по начина по който Деян Кюранов го формулира. Като а, така, човек от интелигенция. Човек, който трябва да даде а, някаква перспектива. Сега цитираха се тук социологически изследвания Афис, Алфа, Ресърч. Така е действително. А, веднага в началото на 90-те години имаше друга социология, която показва, че само 18% подкрепят режима на Тодор Живко. Каквото и е да означава това. След войната в Германия бягат много от такава социология, защото до 60-те години общественото мнение е категорично в полза на хитин. Това какво означава? Да реабилитираме нацизма? Значи, интелигенцията трябва да има някаква мисия. Останалото е тотална деконструкция, от която никой няма полза. Още по-малко левите альтернативи. Добре. Не знам само на кратко факт и интерпретация. То според мене никой не отрича, че има факти като такива, но че те не съществуват независимо от интерпретацията от тях. Тоест, смисъл, не може... Всяка една гледна точка към някакви числа в отделен архив вече съдържа момент на интерпретация. Не, не че тия числа в този архив не са написани. Не, не, не, просто смисъл е само по себе си факт по някакъв начин. А, това, което само за пурализма на момчил, а, да, смисъл, може би малко се изсилих с това пурализма, а това, което исках да кажа, е, че има различни видове пулрализм. и Има той, който проистича от фрагментиращите сили на пазара и гражданското общество в случая, които не позволяват а, а, съединяване на разказате, конструират някакво такова, обаче разбиране за памета за миналото, което е абсолютно откъснато от. Историята. Ми се струва от гледна точка на това, че то прескача много лесно от пра българите, на комунистите, на не знам какво, на някакви рептилии, извина, това, което имам предвид, е, че. И в също, същото и за медийното, примерно, Ви Брадър сега на темата на тема Социализъм. Снизу, той има много-много малко общо с времето между 44 и 89. И ми се струва, обаче, че на тези сили може да противо, противостои един демократичен плурализъм, който не се опитва да затвори същевременно а, хоризонтите на бъдещето. А, и това е свързано ми се струва и с а, проблематичността на понятието тоталитаризъм днес, не само защото той е използвано по време на Студената война за политически цели, а, а и защото и днес се използва за други цели, а именно а, е като инструмент, служи, може да служи като инструмент за затваряне на утопийските хоризонти. И ми се струва, реинтерпретацията на понятието тоталитаризъм днес не е толкова свързана с тия идеални типове, които са конструирани по време на Студената война, за да опишат реално съществуващия сталинизъм и стилизъм след това. А да се говори за тоталитарни движения и а, се говори често за това а, за тоталитаризма като политическа религия. Политическа религия, какво е по-обременен, има един автор, Терори и либерализъм има една известна книга, в която той говори политическа религия е всяко едно движение, което казва, че настоящето е обладано от някаква форма на зло, призовава добрите сили да се обединат и да конструират нов свят. Е? Абсолютно всеки модерен политически проект е тоталитарен в тая парадигма. Всъщност самия той успява да включи франкизма, анархизма, арабския национализъм и не си спомням още какво, но много лесно може да кажем, че и антикомунизма е една а, в, да спадне в същата категория, защото какво казва, има един призрак, който броди из източна Европа, това е призрака на носталгията, трябва всички сили на разума да се обединят и на отговорността и да а, го а, изгонят. И в този смисъл ми се струва, че е проблематично това понятие днес, защото затваря пак ще кажат и утопични хоризонти. И е пурализъм, който ми се струва, че е адекватен на настоящата ситуация, е демократичен порализъм, който се опитва да включи всички разкази в един имаш чувство за историята, разказ, който обаче не се опита да затвори именно възможността за различно бъдеще. Добре. Здравейте, писар Дянков се казвам. А, първо, искам да задам само въпрос на господин Медаров, защото съм съгласен с господин Гюров в две думи за моята лична позиция. Аз заставам от една много тясна университалистка позиция. Смятам, че има в много базова основа и яснота в понятията добро и зло. Готов съм да, общ, да дискутирам с всеки след дискусията това нещо, защото видях, че нашия модератор ме погледна любопитно. Втория ми коментар относно много цитираните социологически проучвания колко процента одобрявали времето преди, спрямо времето след. А, това според мен е силно подвеждащо начало въобще на разговора, защото едно е аз в личен план да одобрявам времето преди, и съвсем друго е, ако а, ми се зададат конкретни, не само на мен, а вероятно надявам се на повечето наши сънародници, въпроси от сорта на, ви одобрявате ли концлагерите? Или одобрявате ли медийната свобода, която има сега? Или одобрявате ли медийната свобода, която липсваше преди? А, или медийната свобода, която сега ли са, всъщност не знам въпроса. А, окей, нека да отидем, нали по? Слипари слаупа на а, интерпретацията. А, и конкретният ми, конкретния ми въпрос е към господин Медаров. А, вие мислите ли, че е възможно общество без минимално количество съгласие по някакъв най-малък набор от общи ценности? А, и от тук имам два под въпроса. Единия е, че а, ако такова общество не е възможно, ако не е възможно да имаме общество без минимален набор от ценности, върху които да сме в огромната си степен съгласни, а, то тогава такъв опит за... то тогава би следвало в обществата, в които... А, има примерно по-силен и по-независим пазар от нашата, да няма обща таска за историята, както според вас не можем да, да изградим обща таска за, за нашето общо минало. Или може би такъв раска е възможен в контекста на плурализъм, който обаче не успорва минималното, най-общо ценностите. Какво мислите? Събрат още малко въпроси, предлагам. Казано така, че няма да отклонявам в друга посока. Въпросът ми също е е специално към е, Георги Медаров. Ем, и то е, до каква степен анализа на националния разказ минава през анализ на институциите. И представяш ли си е, това, този плурализъм като някакъв тип реална институционална промяна вътре в начина по който в момента този разказ е структуриран. Защото ние не говорим просто за някакъв безпътен национален разказ, исторически или какъвто и да било. Той минава през конкретно институционално производство и това институционално производство, неговите механизми изглобки също са културни, така да се каже, и траят във времето и се променят. Вторият ми въпрос е свързан също с ценностите. Аз съм далеч отвъд деленето добро и зло и даже някак ми се струва нерелевантно ние просто така неедро да говорим за някакво универсално добро и за някакво демонично зло. Въпросът е, повтарям до голяма степен последното, което каза Бисердянков, дали има и какви са тези ценности отвъд доброто и злото, от моя гледна точка, около които бихме могли да се обединим и как си представят това обединяване само понеже пропуснахте да се представите, а Владия. Аз съм Владия Михайлова. Ще е един човек, а, Аз бих да се представя имто ми е Петър Банков. Според мен до, до една степен а, Двете тези, които бяха споменати от двамата дискутиращи, имат нещо общо и всъщност двете тези са двете части от един общ отговор, защото от една страна трудно можем да избегнем, можем да избегнем порализма на, на историите или на интерпретациите, които съществуват и това оказвам с моите субективни наблюдения от Польша, примерно, където, където съм живял достатъчно дълго време и където въпреки, че има, въпреки, че има едно, един така голям консенсус относно оценката на комунизма, също така съществуват и различни интерпретации. Има, примерно, както лява критика на комунистическия режим, така има и дясна критика на комунистическия режим. Същото съществува и в положителна гледна точка. смисъл, по какъв начин е на режима. И в този смисъл, да, от една страна порализъм трябва да съществува и той не може да бъде избегнат, но от друга страна този порализъм трябва да бъде, съгласен съм с господин Груев, че трябва да бъде поставен в някаква рамка. Защото в момента спортмен проблем е точно, че тази рамка не съществува и от, този, и от тази гледна точка стичат проблемите. От една страна има проблема на жертвите, примерно, както вече беше помнат, че те не са чути. А спортмен, дали да дискутираме също ли са лагери или лезенчета, спортмен, те и двете съществуват, защото и те са неделима част от едно и също нещо, което е съществувало и вече зависи нали, на, на какво обръщаме по внимание. Та как, проблема... Както беше споменат от, от един от предните питащи, наистина беше в липсата на така, един минимален консенсус, който да съществува върху някаква, върху някаква интерпретация. И тук виждаме, и тук бих оценил виждаме един конкретен пример. Нали? Дават се данни от социологическа агенция, веднага се казва, Ами тази социологическа агенция е да някой си от Дсе. Дават се, агент, дават се данни от друга агенция и се казва, ми не, те са някакви пещерни антикомунисти и такива неща, което ние нямаме консенсуса, дори да... Моето мото суб, субективно мнение че ние нямаме дори консенсуса да приемем някакви данни за, че съществуват. Дори да те да са, дори да са Или окей, okay, нали? Някакви, някакви данни, които, да не, кажем, да не казвам факти, ами данни. Точно, точно. дори върху данните няма консенсус, което според мен е проблем. И а, въпросът ми е, а, сега може да е така доста, доста общно, а, или така доста философски да е въпросът, как а, да го постигне този консенсус. Защото, дам отново пример с опит от другите страни, нали, господин Горюк спомена за, за Бития и за Република България, а, има... А, от примера, от другите страни, решенията са, грубо казано, две. Едното е, по отново, дебела, дебела черта, както казва първият министр-председател, посткомунистическия министр-председател Тадеуш Мазовецки, т.е. забравяме всичко или по-точно забравяме каквото е минало, и гледаме напред. И другото решение, което беше направено в Чехословакия, пълна лустрация с съответните позитиви или негативи, които които донес това. А, според мен в българския контекст пълна устрация след 25 години. Това е трудно постижимо и по-скоро ефекта ще бъде отново. Не давам пример с Польша, където мисля, че преди 4 години беше гласуван Закон за устрация, естествено. След 20 години по-скомунизъм, това не проработи както, както се беше очаквало. Но все пак е някакво решение. Въпрос ми е по какъв начин да достигнем до, до този консенсус. А, благодаря много. Мерси. Аз, Преди второ мнение обаче. Има хора, които се, не са говорили. Не, да, само, само, че Георги Медаров по, поиска да отговори все пак на въпросите, които се натрупаха. А, май повечето бяха към него, така че първо на него давам думата. Ами, добре, а, първо на, на, на владя. Да, смисъл, представям си, че за да може да се реализира някаква демократична форма на по на легитимните мнения, би изисквало това да се случи в някаква институционална форма, разбира се. И тази институционална форма би задавала някакви рамки на възможното. Но може би това, за което призоваваме, е да бъдат максимално широките рамки или най-малкото да включват мнозинството български граждани поне. Но ако може всички да, защото има и някакви малцинствени позиции, които са важни според мен, за да, да, бъдат, да бъдат представени. А другото за добро и зло. В смисъл, Мене, което ме притеснява в този тип морализиращо говорене, не казвам вашето конкретно а по принцип, е, че е много лесно, много хора казват, да, аз съм за доброто, против злото, не одобрявам концлагер и така нататък. Ама колко хора днеска ще кажат, че не е окей okay да има партия, която в пр пр програмата си има точка за създаване на концлагер. В смисъл, за те ги, ги наричаха, но лагери за цигани, резервати за цигани извън градовете, да ги гледат международни туристи. Колко хора ще кажат, че това не е добро? Защото според мен това е зло в някакъв смисъл. Но много хора, които осъждат уталитаризма, много хора. Не, не казвам. Не... не само. Значи това е... Може да не ме прекъсвате. Да? Аз съм сигурен, че има много хора. Не казвам. Но колко хора казват, че не е окей? Okay. Защото има много хора, които осъждат уталитаризма, ама са окей okay с това нещо. Защото аз всъщност не видях. Чух, че това е най-изчистената от идеологическа гледна точка коалиция. И то е от хора, които определят себе си като либерали. Е? Аз не мисля, че тия хора смятат, че това е зло. По никакъв начин. Това е проевропейско. И в този смисъл за мен е проблема, е, като се говори за абстрактното зло, е, че се пропускат тия конкретни форми на зло. И не само това, някакви други неща. Също престъпления, например, защо не е престъпление, защо не се говори като за престъпление, за изгонването на виетнамците след 1979 та година от България. Какво Това е по-различно, освен по мащаб от възродителния процес? В смисъл, защо това не е проблем? От... И затова ми се струва. И има общо, защото някакви хора са, имали, са живели тук. Не, не, нека да довършате. Не, просто. А, не, искам да кажа друго нещо. Може ли да довърша? А, Проблема накратко е, че като се говори за абстрактно зло и абстрактно добро, се пропускат всички други конкретни форми на починение и на някакви малки форми на зло, като например участието на партиите, която иска да създава концлагери, днес стават невидими. И затова според мен е по-важно -по и е по-интересно да говорим за конкретни форми на добро и зло, а не по принцип. Но, аз... Само, да върна, само искам да върна Медаров всъщност към един въпрос, който ми се струва изключително важен за твоята теза. А, вие попитахте и после Владия повтори в някакъв смисъл въпроса, възможно ли е общество а, без някакво минимално съгласие по някакви минимални общи ценности, защото... Визията за радикален плюрализъм остави усещането, че действително няма никакво съгласие по нищо. Никак се справяш с това в визията? Ами, ние дори сега в момента сме, имаме консенсус за това, че демокрацията е някаква ценност, която защитаваме, но интерпретатите на това нещо са дост... да бъдат радикално различни. В този смисъл мисля, че чисто практически може да има консенсус. А дали има не трябва да си представяме само накратко, че във Франция има консенсус за френската революция или за колониалното наследство, или че в Испания има консенсус за гражданската война. В смисъл няма такъв консенсус и няма да има, докато. Има политика в тия страни. Господин а... Груев поиска да реагират. Ей, е, отново се връщаме към факта, е, понеже тук вече се проблематизира и самия факт. Е, До там е стигнал и от набехностотия. Те дойдоха с договор и се отидаха след изтичането на договора. Така че нищо общо между изгонването, както ти го нарече, и възроителния процес не може да има. И това е един пример как всичко може да се релативизира, да се турат и възроителният процес, и ветнамците под нашата. Там има Ваня, която не е взела думата. Ваня е отдавна изплашена. Здравейте, Ваня Григорова се казвам. Първо. Ще кажа нещо, което аз не чух, може би съм пропуснала от началото на дискусията, извинявам се, ако е така. А, струва ми се, че тоталитаризъм се приравнява на ляво, а демокрация се приравнява на дясно, което е категорично неверно. В този смисъл ляво и дясно очаквах да чуя, нали, с това не обвинявам говорещите, просто аз съм дошла с такава настройка, да чуя а, разликата, лявото и дясното за мен можеше да се разграничи, само единствено по отношение на економиката. Защото по отношение на политиката има и дясно тоталитарно, има и ляво демократично. А, да, какво? Видя се, дори господин Груев вече усети, че фактите не са безспорни, няма консенсус и по фактите. <към> а, това, от което можем да почнем според мен е точно фактите. А, тези, които харесват 89 преди 89-та периода повече, те да, да признаят, че тогава наистина е, имало, а, е било потисната свободата на словото, като ако може да не стигаме до крайностите, да твърдим, че не, не са се разказвали вицове, всеизвестно е, че самия Тодор Живков е искал да му ги разказват. Моля ти... Да, не, не, не. А, господин Гроев, нека да довърша, след това ще си кажете мнението и за то а, така, а ако може пък другите да, да признаят, че преди 1989 година обикновения човек, човека работник се е чувствал много по-добре. И това не е извън ценностите, които, а, които признаваме. Не можем да говорим за един а, така виртуален морал, да обясняваме колко, колко сме хубави колко сме умни, без да виждаме милионите, които мизерстват. В тази връзка и това, което преди малко стана размяната раз, на репликите между комитета и модератора, когато модератора каза, че комунистите са никлали, тогава не я обявихте за дясна. Когато ви даде аргумента, че десен економист казва, че БВП през 2000-та се изравнил с БВП от 81 та тогава някак стана лява. А, та, само за да довърша, добре, но аз казах две противоположни реплики на модератора, които сочат различни неща. Окей. Okay. Това, което самия, понеже сме приятели с комитата във Facebook, той дори успорва, той дори казва, че преди 89-те е имало а, демографска криза. А, погледни само преброяванията преди и сега и Просто трябва да, да, би трябва да сме приключили разговора. И само за финал, а, от ясната страна, а, господин Груев казва, че първо, че не признава социологията, нали, някак я е оспорва. Успор... Нека да се доискаже след това ще ми отговориш. А, казва, че няма никакво значение, че тези 51% харесват времето преди 89-та година и интелигенцията трябва да наложи своя прочит. Да, аз съм съгласна, че интелигенцията трябва да каже и да обоснове, да аргументира прочита си, но някак това ми се вижда малко по-тоталитарно поведение от поведението в ляво, което казва, че трябва да се чуят повече гледни точки. Мислите ли, че е така? Това е единствения ми въпрос. Благодаря. Има... Това е вече трета... Трет... Само за секунда. А, имаме три заявки от хора, които вече веднъж са говорили. Има ли някой, който иска да каже нещо и все още не е имал тази възможност? Няма. Тогава давам повторно, но за по една минута този път на, на всички много моля. Първо исках да взема тази нагласа на, на, на лявоя подход за деконструкцията. И не знам защо толкова се повтаря тотализъм. Нали тутали за комунизъм говорим? Тотализъм и комунизъм са малко различни неща според мен. А, или поне не е интересно, защото ние сме живяли комунизъм. Така че е важно да си го обясниме него. И какво сме наследили от него? Това, което исках да кажа, става деконструкция непрекъснато. Защо да не направим конструкция, която би могла да стигне до по-лесен консенсус на чисто философско ниво? Да кажем, това беше една толкова тотална идеология, която си имаше съвсем ясни идеи. Ето кои са идеите и ето как тези идеи са формирали обществото и са го довели до едно грешно мислене. Вие ме питахте с какво да продължа. Значи, за мен българското общество днеска мисли грешно и едно от... Един от недостатъците на този тотали... тоталитаризъм или комунизма беше, че всъщност лишава от самокритичност. Тъй като критиката до такава степен се потиска, че на социално ниво самокритичност не съществува. И това до днеска в България е факт. И от тази гледна точка, всъщност за да се поправи едно мислене или за да се поправи едно поведение, още Волтер мисля, че го казва, който не признава грешките си, няма как да се поправи. И от тази гледна точка ние не искаме да ги признаваме, тази нагласа нямаме. И другото по отношение на това, което казахте вие за, за доброто и за лошото. Всъщност и откъде, откъде да дойде етиката. Значи според мен един от добрите начини е, не както всеки тук опитва, вие защо трябва да наложите или защо интелектуалците трябва да наложат на народа. Всъщност ние изцяло сме лишени от полезно мислене. Аз тази теза я разбих. И от тази гледна точка... Доброто и злото не трябва да ги взимаме като някакви догми от, като от религията, а като неща от всекидневието. И всяко едно нещо, като сме толкова изостанали и сме на азбуката, еми да започнем от азбуката за този случай да продискутираме зони и така, лека по-лека консенсус. Хората в векове са го създали това. Що искаме да бързаме и да го направим от днес към за утре? Благодаря Ви много самокритичност и дебат. Виждам аз като полезни формули. Опитваме се това да правим тук. Вече много пъти, а червената къща от много години, надяваме се още много. Давайте вие. Да, много пързо. Цитирам mm -hmm. мое не чак толкова любим бруно Латур, който казва, че нещо, което е конструирано, не означава, че не съществува. И той дава примера с, а, примерно с архитектите, които не биха оспорили съществуването на това, което са построили. Така че, тъй като много се прокара са тази нишка в дискусията, в моменти, в които някой защитава някакъв вид релативистична нагласа, аз бих добавила, че това, че нещо е конструирано, не означава, че не действа, че не съществува и че не е активен фактор в това, което ни събира. А на въпроса за консенсуса и за това, какво може да ни събере, в случая мисля, че имаме добър пример с това, че се събираме, ние, които сме очевидно много различни, около един въпрос. Тоест това е моя, не е до там на това какво би могло да ни събере. Благодаря ви. И последно, господин Коен. Аз ще, събер... ще съберва в по-малкото на минута. Предварително ви благодаря. Да, да, казвам му, Първо една забележка искам тук за някои, които ще разберат да, да я кажа. Тя се стои в това, че според мен е либералната демокрация в нейния завършен вид. Отопия е, също така, както е утопия и комунизма. Въпрос на, да на разположено за времето, всички детайле неща. А, от тук нататък има дебат, който е отвъд това. А въпросът е следния. Георги Медаров каза, че е, употреби за, за легитимни гледни точки. Преди малко. А, когато има легитимни гледни точки, е, значи има и нелегитимни гледни точки. И бих го помолил да обясни от неговата позиция кои гледни точки са легитимни и кои гледни точки са нелегитимни, защото с спрещенението, че нелегитимни гледни точки не би трябвало да има от тази позиция. Може би греша. Благодаря. Благодаря Ви. Аз предлагам да се ориентираме към крайна дебата, така че ако искаш, къргите да отговориш на, на поставения въпрос и някакви заключителни изречения, ако искаш. Ами само накратко, може би не съм се изразил правилно, може би по-точен по, по, -по -точен термин би бил обществено валидни гледни точки. А, кои са легитимни от тия обществено валидни? Не знам, това е въпрос на политическа практика и аз не мога да, да очертая сега кое е правилно и кое не. Именно всъщност срещу това се опитвах да протестирам през цялото време, че някой може да очертае правилното от погрешното, от позицията на да се саморече интелектуалет, знаеш или къвто и да е Не въпрос е на политическа практика. Ми се струва. А, ами за кушите ми изречения, не знам, няма. Да. да, да. Включене. Включене, включене, няма. да. А, сега, най-напред, прощайте, не ви запомних името на. А, да, господин Банков. А, кой. А, по въпроса за, за консенсуса, как се постига. Ами така се постига с а, излагането на фактите на масата и много трудно. Нали? Но все пак аз а, ще завърша с, а, и с това, с което започнах, че съм оптимист. А, вече зависи къде в бъдещето разполагаме консенсуса. И тук искам да отговоря и на моя приятел от Да, действително а, в крайна сметка а, нали, в една по-далечна перспектива всички ще сме мъртви. А, Абсолютен факт, нали? Както и в една много далечна перспектива, историята на комунизма става като историята на Древния Исток. А, така, не, Всеки представя да има емоционално отношение към него, но докато е така част от а, нашия ден, а, все пак мисля, че това е, е един дебат, а, от който печели демокрацията в страната. И с това се опитвам да отговоря и на а, Ваня. А, първо... А, за Затова, че Тодор Шивков сам разказвал вицове. Обича да му разказват вицове за себе си. Също така е факт, понеже отново се връщаме на факта, но също така е факт, че други, извън неговите лични разказвачи на вицове, попадаха в затвора за, за същото а, нещо. И аз познавам такива хора и мога да те запозная с тях. могат да разкажат много интересни неща. А, казвам го само, защото отново се връщам на това, че е вече въпрос на интерпретация. Как, как ще така... Каква морална оценка ще дадем на, на режима? И, и как всичко това може да, нали, да има някаква развръзка? Аз вярвам, че комунизма е като акнето. С възрастта минава. И мисля така да приключи. Благодаря Ви. Аз пък видях няколко придвижвания в днешния дебат. От предпоставени ценности и добро към договаряне на ценностите и доброто в политическата практика, струва ми се, че това е едно добро начало да се чуват плуралистични гледни точки, в крайна сметката те през разговора да правят някаква обща, обща рамка. А така че благодаря ви много на всички, надявам се да ви видим и на следващия дебат, който не знам кога ще бъде и по каква тема ще бъде, но със сигурност разбрах, че всички сме приятели във Фейсбук, а най-вече всички сме приятели на Червената къща, така че ще се видим отново заедно, след като Фейсбук ни събере. Сега ви желая хубава вечер!